аудіокниги українською від студії «Калідор». Клайв Стейплс Льюіс Небіж Чаклуна Розділ третій Ліс між світами Дядько Ендру та його кабінет негайно зникли. Потім на мить усе переплуталося, а далі Дігорі відчув, як згори на нього лється лагідне зелене світло, а внизу чорніє темнота. Він стояв невідомо на чому, чи то сидів, чи лежав. Ніщо, здавалося, не торкалося до нього. «Схоже, я у воді», – сказав собі Дігорі, – «або ж під водою». Це налякало його на хвильку, але майже одразу він відчув, що його виносить нагору. Потім… Його голова несподівано виринула у повітря, і він вибрався з озера на берег, гладенький та зарослий травою берег. Хлопчик зіп'явся на ноги і помітив, що він ані стікав водою, ані хапав ротом повітря, чого варто було б сподіватися, коли він опинився у воді. Його одяг був геть сухий. Він стояв у лісі, на березі невеличкої водойми розмірами не більшої, як десять на десять футів. Дерева росли густо, стояли впритул один до одного. Світло, котре ледь проникало крізь листя, було зеленим. Але там, у горі, мало світити дуже яскраве сонце, бо зелене світло було дуже тепле. То був Найтихіший ліс, який тільки можна було собі уявити. Тут не було ані птахів, ані комах, ані тварин, ані вітру. І майже чутно було, як ростуть дерева. Озерце, із якого хлопчик щойно вийшов, не було тут єдиним. Було й десятки інших. Озерця завширшки у декілька ярдів, у декілька десятків ярдів – всі вони були розкидані тут, куди тільки не сягало око. Він майже відчував, як дерева п'ють воду своїм корінням. Цей ліс був наче живим. Намагаючись розповісти про нього потім, Дігорік казав так. «То було гарне місце, гарне, як, як торт зі сливами». Найдивовижнішим було те, що ще до того, як розглянутися навколо, Дігорі майже відразу забув, як сюди потрапив. У всякому разі він не думав ані про Поллі, ані про дядька Ендру, ні навіть про свою матір. Він не був ані трохи наляканий, ані збуджений, і його не знемагала цікавість. Якби хто-небудь запитав у нього, звідки ти сюди прийшов, він бали бонь сказав, «Я тут завжди був». Саме так він себе і почував, ніби він завжди перебував у цьому місці, ніколи не нудився, хоч тут ніколи нічого й не відбувалося. Як він розповідав про це через багато часу, це не те місце, де може відбуватися якась подія. Ростуть собі дерева, і то все. Дігорі роздивлявся ліс, аж поки не помітив дівчинку, яка лежала на спині під деревом за декілька кроків від нього. Очі у неї були майже заплющені, але не цілком. Це було так, ніби вона перебувала у дивному стані між спанням та неспанням. Він довго дивився на неї, але нічого не казав. Нарешті вона розплющила очі і теж на нього подивилася, але й вона нічого не сказала. А потім за якусь мить заговорила голосом, у якому вчувалися сонливість та втіха. Думаю, я вже тебе бачила, сказала вона. Я теж так думаю, погодився із нею Дігорі. Ти тут давно? Я тут завжди, відповіла дівчинка. Принаймні, я не знаю. Уже давно. Я також сказав Дігорі. «Ні, ти тут зовсім нещодавно», – не погодилася із ним дівчинка. «Я бачила, як ти щойно виліз на берег із Озерця». «Здається, так», – сказав Дігорі зі спантеличеним виглядом. «Але я... я забув». Потім досить довго ніхто із них не озивався. «Послухайно», ну, – нарешті звернулася до нього дівчинка. Я все думаю, зустрічалися ми з тобою раніше чи ні. Я маю певне уявлення, щось на зразок картинки у моїй голові. Про хлопчика і дівчинку, дуже схожих на нас, які жили зовсім іншим життям і чого тільки не робили. Можливо, то був тільки сон? Думаю, я бачив цей самий сон, сказав Дігорі. Про хлопчика і дівчинку? які мешкали у сусідніх будинках і чогось чогось переступали із балки на балку. Я пам'ятаю, обличчя у дівчинки було дуже брудне. «Ти нічого не переплутав?» – запитала дівчинка. «У моєму сні брудне обличчя мав хлопчик». «Я не пам'ятаю, яке обличчя було у хлопчика», – промовив Дігорі. «Чудеса та й годі! А це що таке?» запитав він. «Морська свинка?» – відповіла дівчинка. І то справді була жирна морська свинка. Вона длубилася своїм носиком у траві. Але черево морської свинки було обмотане стрічкою, на якій метлялося жовте кільце. «Поглянь, поглянь!» – загукав Дігорі. «Кільце! І ще поглянь!» Це те саме кільце, яке ти маєш на своєму пальці, і я також. Дівчинка тепер сіла, нарешті вона була по-справжньому зацікавлена. Вони втупилися одне в одного пильними поглядами, намагаючись пригадати. І майже в ту ж саму мить дівчинка вигукнула. «Містер Кеттерлі!» А хлопчик вигукнув. «Дядько Ендро!» До них нарешті дійшло, хто вони такі, і діти почали пригадувати всю історію. Порозмовлявши впродовж декількох хвилин, вони дійшли до суті. Дігорі розповів їй, як підло вчинив дядько Ендрю. «І що ми будемо робити тепер?» – запитала Полі. «Заберемо морську свинку і повернемося додому?» «Нам нема куди поспішати». Сказав Дігорі, широко позіхнувши «А я гадаю, що є», – не погодилася із ним Полі «Це місце якесь надто спокійне, воно навіює глибокий сон Ти вже майже спиш, якщо ми піддамося сну, ми ляжемо тут і заснемо навіки Але тут дуже гарно, – сказав Дігорі А тож, тут гарно, – погодилася Полі але нам треба повернутися назад. Вона підвелася на ноги і обережно підійшла до морської свинки. Але потім змінила намір. Краще, ми залишимо морську свинку тут. Вона тут цілком щаслива. А твій дядько вигадає щось жахливе для неї, якщо ми заберемо її додому. Звичайно, вигадає, відповів Дігорі. Пригадайно, ну, як він із нами повівся. «До речі, а як ми повернемося додому?» «Ну, я гадаю, нам знову треба залізти в озерце». Вони підійшли до краю води і зупинилися там, дивлячись на гладеньку поверхню. Вода, що відзеркалювала зелених гіля, вкрита листям, здавалася їм дуже глибокою. «Ми не маємо купальних костюмів», – зауважила Полі. «Нам вони не потрібні, дурна дівча», – сказав Дігорі. «Ми увійдемо у воду у своєму одязі. Ти хіба не пам'ятаєш, що він залишився сухим, коли нас закинуло сюди?» «А ти вмієш плавати?» «Ну, трохи вмію. А ти?» «Ледь-ледь». «Не думаю, що нам треба буде плавати», – припустив Дігорі. «Ми повинні пірнути на дно і хіба не так?» Нікому із них не хотілося стрибати в озеро, але жоден не казав про це. Вони взялися за руки, промовили «один, два, три, стрибаймо» і стрибнули. Був великий сплеск, і, звичайно ж, вони заплющили очі. Коли вони їх розплющили, виявилося, що вони і досі стоять тримаючись за руки у зеленому лісі, а вода сягає їм тільки... До кісточок. Озерце, либонь, було декілька дюймів завглибшки. Вони повернулися назад на сухий берег. Чу ми зробили не так? запитала Полі перелякано. Але Дігорі був не такий переляканий, як можна було б сподіватися, бо важко по справжньому злякатися у цьому спокійному лісі. Він видавався надто мирним. «О!» «Я все зрозумів», – сказав він. «Звичайно, це не могло спрацювати, адже у нас і досі на пальцях жовті кільця. Ти ж знаєш, вони призначені для подорожі у цей світ. Додому нас мають повернути зелені кільця. Ми повинні замінити жовті кільця зеленими. Ти маєш кишені?» «Добре, дуже добре. Поклади жовте кільце до лівої кишені». Я маю два зелених кільця. Ось зелене для тебе. Вони надягнули зелені кільця і знову підійшли до озера. Але перш ніж спробувати інший стрибок, Дігорі протяжно вигукнув. О. У чому справа? запитала Полі. Мні просто щойно спала справді чудова думка, промовив Дігорі. Що тут? Означають усі інші озера Тобто, якщо ми можемо повернутися у наш світ Стрибнувши у це озерце То чи не потрапимо ми деінде Стрибнувши в одне із інших А що як на дні кожного із них існує свій світ Але я гадала ми уже в іншому світі В світі твого дядька Ендру Або в іншому місті, як він іноді його називав «Ти хіба не казав, ой, не згадуй дядька Ендру?» – урвав її Дігорі. «Навряд чи він щось знає про це. Він ніколи не мав мужності прийти сюди. Він тільки розмовляв про інший світ. А що, як він не один? А що, коли їх існують десятки?» «Ти хочеш сказати, що цей ліс тільки один із них?» Ні. Я взагалі не вважаю, що цей ліс взагалі є світом. Я гадаю, це місце перебуває поміж світами. Поліс здавалася спантеличиною. Ну, ти хіба не бачиш? запитав її Дігорі. Ти послухай згадай про наш тунель під черепицею. Такого приміщення немає в жодному із будинків. Власне кажучи, він і не є частиною жодного із будинків. Та коли ти опиняєшся у тому тонелі, ти можеш пройти по ньому і увійти у будь-який з будинків, які стоять у тому ряду. Хіба цей ліс не таке ж місце? Місце, яке не належить жодному із світів, але коли ти знайшла це місце, ти можеш потрапити у будь-який з них. Ну, навіть якщо ти можеш, почала Полі, але Дігорі Провадив далі, ніби і не чув її. «І це все пояснює», – говорив він. «Саме тому тут так спокійно і хилить на сон, тому що тут ніколи нічого не відбувається, як і в нас вдома. У будинках люди розмовляють, щось роблять, їдять. Нічого не відбувається у місцях проміжних, за стінами і над стелями, під підлогою або... або у нашому тунелі». Та вийшовши з тунелю, ти можеш потрапити у будь-який інший дім. Я гадаю, звідси ми могли б вийти куди завгодно. Нам не треба стрибати у те ж саме озерце, із якого ми вийшли. Принаймні, поки що не треба. «Хм, ліс між світами?» – замріяно промовила Полі. «А що, лунає гарно? Ну, то яке озерце спробуємо?» запитав по-діловому Дігорі. «Не поспішай», – сказала Поллі. «Я б не випробовувала жодного озерця, поки ми не переконаємося у тому, що зможемо повернутися. Ми досі навіть не знаємо, чи воно взагалі спрацює». «Он як?» – сказав Дігорі. «Ти що, хочеш, аби дядько Ендрю спіймав нас і забрав кільця, перш ніж ми, бодай, трохи розважимося? Ну ні, дякую». «Чекай». «А чи не могли б ми пройти частину дороги крізь наше озеро?» – запитала його Полі. «Ми тільки подивимося, чи воно працює. А потім, якщо працює, ми поміняємо кільця і повернемося назад, перш ніж опинимося у кабінеті містера Кеттерлі. Чи могли б ми подолати тільки частину дороги назад?» «Не знаю», – насупив носа Дігорі. «Нам знадобився якийсь час, аби дістатися сюди. Гадаю, дорога назад теж забере якийсь час». Дігорі ніяк не хотів погоджуватися на повернення, але зрештою мусив. Адже Полі категорично відмовилася досліджувати нові світи, доки вона не переконається, що зможе повернутися до свого. Насправді, вона була не менш хороброю за нього, коли йшлося про про, наприклад, павуків чи ос, але її не так цікавило дослідження досі нікому невідомих речей. А от Дігорі, він належив до людей, які хочуть знати все, тож коли він виріс, він став знаменитим професором Кирка, про якого можна почитати у інших книжках. Після тривалих суперечок вони погодилися надіти свої зелені кільця, «Ми надінемо їх для безпеки», – сказав Дігорі, щоб ти не забула, яке кільце на твоєму пальці». Отож вони погодилися надягнути свої зелені кільця, взятися за руки і стрибнути. Але як тільки їм здасться, що вони наближаються до кабінету дядька Ендру або просто до власного світу, Полі крикне «Міняй кільце!» і вони скинуть зелені кільця і надягнуть жовті». Дігорі хотів сам крикнути мені й кільце, але Полі не погодилася. Вони надягли зелені кільця, взялися за руки і знову гукнули «раз, два, три, стрібаймо!». Тепер це спрацювало. Дуже важко переказати словами, як усе відбувалося, бо відбувалося все дуже швидко. Спершу вони побачили, як на темному небі з'явилися спалахи світла. Дігорі був переконаний, що то були зірки. Він навіть заприсягався, що бачив, як Юпітер потемнів. Потемнів так, що стало видно і його супутник. Але майже відразу вони побачили ряди дахів, димарі над ними, побачили собор святого Павла і зрозуміли, що то Лондон. Але вони дивилися на все крізь стіни будинків. Потім вони побачили дядька Ендру, якогось туманного і схожого на тінь. Але він ставав чим видимішим, чіткішим, так ніби входив у фокус. Але перш ніж він перетворився на реального чоловіка, Полі гукнула «Міняй кільця!» Вони їх змінили, і наш світ відійшов і розтанув у долині, наче сон, а зелене світло вгорі стало... Ти далі яскравішим і яскравішим, аж доки їхні голови не вистромилися з озерця, і вони не вибралися на берег. І їх знову оточив зелений, світлий і тихий, як завжди, ліс. Та пригода забрала у них не більше хвилини. — Усе гаразд, — сказав Дігорі. — Ну а тепер давай, но ну, пориньмо у світ пригод. Будь-яке озерце згодиться. Ходімо. «Спробуймо ось це!» «Зупинись!» – сказала Полі. «Ми ж ніяк не позначили свої озерца!» Вони подивилися один на одного і зблідли, коли зрозуміли, якої жахливої помилки мало не припустився Дігорі. Адже у цьому лісі було безліч таких озерець, і всі однакові. І дерева всі були однакові. Тож якби вони бодай раз залишили озерце, яке вело до нашого світу поза собою, ніяк його не позначивши, то їхні шанси знайти його знову становили б один до сотні, а то й тисячі. Руки у Дігорі тремтіли, коли він розгорнув складаний ножик і вирізав довгу смужку торфу на березі озерця. Земля, вона мала дуже приємний запах мала густий брунато-червоний колір і була дуже добре видима на зеленому тлі. «Добре, що хоча б один із нас зберіг трошки здорового глузду», – сказала Полі. «Ой, не базікай», – увірвав її Дігорі. «Ходімо, я хочу поглянути, що ми знайдемо у іншому озерці». Полі відповіла йому доволі гостро, а його відповідь була іще різкішою. Суперечка тривала декілька хвилин, але було б нудно переказувати її тут. Ми перескочимо із вами до тієї миті, коли вони, слухаючи, як калатоють їхні серця, із доволі переляканими обличчями, стояли на березі невідомого озерця, надягнувши жовті кільця, трималися за руки і знову разом промовляли «раз, два, три, стрибаймо!» Хлюб! Їхня спроба знову не спрацювала. І це озерце виявилося мілкою калюжею. Замість добутися до нового світу, вони лише намочили ноги і забризкали себе до пояса вдруге того ранку. Якщо це, звичайно, був ранок. Адже, схоже, у лісі між світами час був завжди однаковий. «Прокляття!» – вигукнув Дігорі. «Що ми зробили цього разу не так? Ми ж надягли жовті кільця, і годилося!» Дядько казав, що жовті кільця призначені для повернення у світ. А правда, любий слухач, була у тому, що дядько Ендрю, який нічогісінько не знав про ліс між світами, мав дуже хибне уявлення про кільця. «Жовті кільця!» не були кільцями спрямованими назовні, а зелені не були кільцями спрямованими додому, ну, принаймні, у тому розумінні, як він собі уявляв. Речовина, з якої були виготовлені обидва різновиди кілець, походила із цього лісу. Речовина жовтих кілець мала силу притягувати вас у ліс» то була речовина, яка прагнула повернутися до свого місця, до місця між світами. Але речовина у зелених кільцях прагнула покинути своє місце, і тому зелене кільце виводило вас із лісу у світ. Дядько Ендрю, як бачимо, працював із речами, яких він по-справжньому не розумів. Так працюють більшість чаклунів. Звичайно ж, Дігорі теж не усвідомлював собі істину добре, ну, принаймні, на той час. Та коли вони обговорили це, то вирішили спробувати зелені кільця на новому озері, ну, принаймні, аби подивитися, що із цього вийде. «Я готова, якщо ти готовий», – сказала Полі. Але вона сказала це тому, що тепер була переконана». Жодний скілець не спрацює в іншому озері, і їм вже нічого боятися, крім нового сплеску. Я не зовсім переконаний, що Дігорі не мав такого ж самого відчуття. У всякому разі, коли вони обоє надягли зелені кільця і підійшли до краю води, знову тримаючись за руки, вони були набагато веселішими і менш урочистими, ніж першого разу. Ну і що? Раз, два, три, стрибаймо! — сказав Дігорі. І вони стрибнули. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюіса «Небіща клуна». Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам аудіоверсія цієї книги. Ну а ми з вами обов'язково зустрінемося у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.